Terbagi menjadi dua bahagian. Ada yang menjual dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala dengan senantiasa taat kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada pula yang menjual dirinya untuk syaitan sehingga dia mengikuti hawa nafsunya maka ia pun masuk ke dalam jeratan-jeratan syaitan lalu nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa mu'tiqha au mu lalu kemudian ada yang membebaskan dirinya dari api neraka dan dia mendapatkan rida Allah subhanahu wa taala meraih kemuliaan di sisi Allah tabaraka taala Auw mau atau ada pula yang membinasakan dirinya, yaitu mereka yang terbawa oleh hawa nafsu, yang lebih condong untuk mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan Taatul Rahman menuju kepada Taatul Syaitan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini Membagi manusia menjadi dua golongan Tidak ada golongan yang ketiga Golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka adalah ahlu ta'ah Mereka adalah ahlu tuqah Mereka adalah yang memanfaatkan Usia dan waktu yang Allah Azza wa Jal berikan Kepada mereka dalam kehidupan dunia Dengan hal-hal yang Memberi manfaat dan kemaslahatan dalam kehidupan dunia Demikian pula kehidupan akhirat Golongan yang kedua Yang membinasakan dirinya Mereka adalah Orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsu Mengikuti jalan-jalan syaitan Maka tidak ada golongan yang ketiga Ingin menjadi Hizbullah Yang senantiasa taat kepada Allah silakan. Ingin menjadi khusyuk syaitan yang bergabung bersama dengan kelompok syaitan silahkan. Namun masing-masing ada balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Faman shaafal yumin, faman shaafal yakfur. Siapa yang ingin silahkan dia beriman dan siapa yang ingin silahkan dia kafir. Namun masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang diamalkan dalam kehidupan dunia ini. Oleh kerana itu, pada daurah di hari ini dan dilanjutkan sore hari dan malam hari insyaAllah Ta'ala, As-Syaikh Hafizahullah Ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang apa saja dari amalan-amalan yang dapat menyelamatkan seorang hamba. Sehingga dia terbebas dari penyimpangan, kesesatan dan kebinasaan dan apa pula amalan-amalan yang membinasakan seseorang Yang menyebabkan dia terjatuh dalam kehinaan di dunia Demikian pula di akhirat Maka kita mempersilahkan Syekhuna Abu Malik Hafizullah Ta'ala Fa yulqi masyhuran Masyuran, ma'juran Alhamdulillahirrabbilalamin Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد سمعتم قدم مقدمة أخينا الأستاذ فاضل المبارك بمعاوية حفظه الله تعالى التي قدم فيها عن هذا الموضوع وذكر فيها حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وهو يتكلم عن خصال كثيرة وفيه كل الناس يغدو فبائع النفس فبايع نفسه فمؤتقها أو مبوقها الاعتقال الانجاء والنجاح ومهلكها من الهلاك ولهذا كان عنوان هذه الدورة الأعمال المنجية والمهلكة. Bismillahirrahmanirrahim Segala pujian milik Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Terkirim kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Keluarganya Para sahabatnya Dan yang mengikutinya Hingga Yawmuddin Amma ba'd Kalian Telah mendengarkan pembukaan dari saudara kami lalu beliau menyebutkan nama saya di mana beliau memulai kajian ini dengan menyebutkan hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu yang membicarakan tentang Kondisi manusia, keluarnya setiap manusia beramal, maka ia menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakan dirinya. Maka yang dimaksud al-e'daq mu'atikohah, artinya yang menyelamatkan yang menyebabkan seorang hamba itu selamat dalam kehidupannya. Dan yang dimaksud mubiqha adalah kebinasaan. Yang menyebabkan seorang kebinasaan. Oleh karena itu kajian kita pada hari ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang menyelamatkan dan yang membinasakan. Fal iqtaqu lafdun min al-fadh najah فمن اعتق نفسه من الموبقات والمهلكات والمعاصي والمحرمات فقد انجاها من عذاب الله ما كان لفظ الاعتاق itu termasuk di antara lafaz dari lafaz-lafaz yang menunjukkan keselamatan maka barang siapa yang membebaskan dirinya maka itu maknanya bahawa dia telah menyelamatkan dirinya dari berbagai hal yang dapat membinasakan dirinya yang menghancurkan kehidupannya maka barang siapa yang membebaskan dirinya maka sungguh dia telah menyelamatkan dirinya faqad ya'ti ta'in najat fi alkitab was sunnah bialfazin ukhra yangبغي namun terkadang lafadz an-najah keselamatan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Al itu terkadang disebutkan dalam bentuk lafaz-lafaz yang lain maka sepantasnya seorang memperhatikan tentang makna-makna lafaz tersebut wa in al-alfaz qad yakunu bainaha wa bain an yasira illa annaha dalalatun ala al-maqsud meskipun lafaz-lafaz ini itu memiliki perbedaan kecil antara lafaz an-najah keselamatan dengan lafaz-lafaz yang lain tersebut namun pada umumnya menunjukkan maksud yang sama famadalan al-wuqu'u idza waqati musibah fa inna Allah ila kashafaha 'ani insani faqad najahahu minha falafdh al-kashf min al-fadh an-najah Minal ba'da misalnya ketika seseorang terjatuh ke dalam satu musibah lalu kemudian Allah Azza wa Jal kashafaha anhu kashafa itu maknanya diantara makna menyelamatkan kashf maka lafab al-kashf di dalam Al-Quran atau dalam sunnah itu termasuk di antara ungkapan yang menunjukkan keselamatan. Rabbana kshif 'anna al-'adhab. Setelah an waqa'a 'alayhim, da'u, Rabbana 'anna al-'adhab. Wa fi al-ayat al-ukra, fa kashafna ma Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka orang-orang yang disiksa oleh Allah Azza wa Jalla mereka mengatakan rabbana shif'anna al'adzab ya Allah iksyif yang dimaksud iksyif di sini lafaz yang meminta keselamatan selamatkanlah siksaan dari kami yakni hilangkanlah siksaan itu dari kami maka demikian pula seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla fa bihi min durb maksud kasyaf ia ini menyelamatkan, menghilangkan. Maka kami menghilangkan darinya kemudaratan. Wajdiakilafu al-wiqayah, wahada yadul al-najat qablu wuqo'il musibah wal-mahdor. Dan terkadang pula di antara makna yang menunjukkan keselamatan adalah lafaz al-wiqayah al artinya yang memelihara maksudnya menyelamatkan. Dan ini juga menunjukkan bahwa lafaz al-wiqayah tersebut menunjukkan sebuah keselamatan sebelum dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang tersebut. Waqaihimus sayyi'at wa anfusakum wa ahliikum nara. Ada كله qabla wuqu'i al-shay'. Seperti Firman Allah Azza wa Jal waqihimu sayyi'at. Waqih. Ia yani dari wiqayah. Maksudnya selamatkan mereka dari berbagai macam keburukan. Demikian pula firman Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Maksudnya peliharalah. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka ini semua lafad al-wiqayah menunjukkan seseorang berupaya untuk menyelamatkan dirinya sebelum dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang tersebut wa amma lafzhun najati fa innahu lafzhun lil amrayn an najata qabla wuqu'il musibati wal mahzur wa kasyf dhalika anhu ba'da wuqu'ih adapun lafzh an najah keselamatan merupakan lafaz yang lebih mencakup dua perkara itu maka lafaz anna jatuh di dalam bahasa Arab itu bermakna bahawa dia menyelamatkan seseorang sebelum dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang itu dan dia juga menyelamatkan seseorang setelah dia terjatuh ke dalam perkara yang terlarang itu lalu kemudian diselamatkan darinya لماذا الكلام عن an najah. Mengapa kita membahas tentang permasalahan keselamatan itu? Al-Kalamu al-Mu'wudhu' al-Najah, lima arifat fadlha, wa aqsamnya, wa asbabnya, wa turuqnya, wa thamarha. Membahas tentang an najah keselamatan. Maksudnya kita akan membahas tentang apa saja perkara-perkara yang menyelamatkan itu. Di mana kita akan mengenal keutamaan keselamatan Dan macam-macam hal-hal yang menyelamatkan Sebab-sebab yang dapat menyelamatkan Dan cara-cara sarana-sarana Yang ditempuh oleh seorang untuk menyelamatkan dirinya Demikian pula apa hasil yang bermanfaat Akibat dari diselamatkannya seorang Lianna najat al-hubma Hiyan na'imul muqim Wahiyan na'imul sarmadin Wahiyan sa'adatul abadiyah sebab keselamatan yang terbesar adalah kenikmatan yang bersifat abadi, kebahagiaan yang terus menerus, yang tidak terputus dan kemenangan yang besar. Amal kalamu anil halak wal muhlikat, fahu lima'arifati shu'umnya, walimaa'arifati asbabnya, wa turuqnya, wa awaqibnya. Adapun pembahasan tentang kebinasaan. Maka yang dimaksud adalah menjelaskan tentang apa saja perkara-perkara yang membinasakan tersebut dan menjelaskan tentang bahaya kebinasaan dan macam-macam yang dapat menyebabkan seorang binasa sebab-sebab yang menjerumuskan seorang dalam kebinasaan dan menjelaskan tentang akibat yang buruk yang dirasakan oleh seorang yang binasa. An-najatu madlabu wa ra'batu kulli aqilin wa muslim. في هذه الدنيا keselamatan tentu menjadi harapan setiap muslim dan menjadi tuntutan setiap muslim dalam kehidupan dunia ini maka sami'tum fi liqa'il barihah hadith Abdullah ibn Hudhafah As-Sahmi radhiyallahu anhu 'inda an awqadu naran fa amarahum an yataqahhamu fiha fa madha qalu lahu qalu Ma'amina bila Allah, we taba'na illa linajwa min nar Pada pertemuan kita tadi malam, kita telah menyebutkan hadis Abdullah bin Khudafa, radhiyallahu taalaanhu. Ketika Abdullah bin Khudafa yang diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin pasukan dalam satu perjalanan perang, lalu kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Hudhafah mengatakan kepada pasukannya. Bukankah kalian diperintahkan untuk menaati pemimpin kalian? Maka kumpulkan kayu bakar. Lalu nyalakan api. Lalu kemudian setelah itu Abdullah memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam api tersebut. Namun kemudian mereka pun berfikir. Mereka mengatakan tidaklah kami beriman kepada Allah. Tidaklah kami mengikuti Rasulullah SAW kecuali dengan tujuan agar kami selamat dari api maka tidak mungkin kami mencoburkan diri kami ke dalam api lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang menjadi sikap mereka yang tidak taat kepada pemimpinnya dalam perkara maksiat itu al kalamu anil najati was salamati muhimun jiddan karena najaat anwa' wa marahil wa maratib fa minha najatun fid dunya Wahminha najatun fil akhirah. Wal-najatun fil dunia atas anuag, wal-najatun fil akhirah atas merahal. Maka membahas tentang keselamatan ini merupakan pembahasan yang sangat penting sekali. Sebab keselamatan itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Ada keselamatan di dunia, ada pula keselamatan di akhirat. Keselamatan di dunia pun bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Sebagaimana keselamatan di akhirat juga bermacam-macam dan bertingkat-tingkat pula. Al-Najatun di dunia ala anwa' Faminha najatun min fitanis syahawat Wa minha najatun min fitanis syubuhat Wa minha najatun min fitnatil mesihid dajjal Wa minha najatun min su'il khatimah ومنها نجات من التخبط في الدنيا وفي الحياه وعند الموت ومنها نجات من الامراض والاوبئه والبلاء ومنها نجات من المصائب والمس والسحر والشياطين وغير ذلك keselamatan dalam kehidupan dunia pun bermacam-macam ada keselamatan dari fitnah syahwat ada pula keselamatan dari fitnah syubuhat. Dan ada pula keselamatan dari fitnahnya Al-Masihah Dajjal. Demikian pula keselamatan dari su'ul khatimah. Kematian yang buruk. Dan demikian pula keselamatan dari kegoncangan dalam kehidupan dunia. Di mana dia terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan. Demikian pula keselamatan ketika dia mendekati kematiannya dan keselamatan pada saat dia menghadapi berbagai macam cobaan musibah dan keselamatan dari sihir dari dukun dan dari syaitan dan berbagai macamnya waminha najatun min amradil qulubi wa hiya mutanawiah waminha najatun min amradil qulubi wa hiya mutanawiah wa hadza yastad'i hadran wa wa muraqabatan dan ada pula macam-macam penyakit yang terdapat di dalam hati seseorang dan itu bermacam-macam keadaannya maka ini mengharuskan seseorang untuk senantiasa awas diri dan memperhatikan dirinya agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang dapat membinasakannya wa minha najatun min ghadabil lahi wa niqmatihi بالفيضانات والكوارث والمصائب التي تحصل في هذه الأزمان، فتدمر البيوت وتتلف الأشياء التي نراها بأعيننا. Dan di antara keselamatan adalah selamat dari kemurkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia ini, selamat dari berbagai macam musibah dan malapetaka yang ada di setiap zaman yang menghancurkan rumah-rumah dan menghilangkan kehidupan di tengah-tengah manusia maka seorang berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari perkara-perkara tersebut waminhan najatu fil akhirah wa hiya ala marahil an najatu min fitnatil qabr wal najatu min ahwal yaumil hashr wan nasr wal najatu min adhab jahannam وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم وتقولون في اخر كل صلاه بعد التشهد اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال demikian pula ada keselamatan dalam kehidupan akhirat dan itu juga bertingkat-tingkat keadaannya di antaranya keselamatan dalam fitnah kubur di alam barzakh, keselamatan di hari ketika dikumpulkannya manusia di padang mahsyar keselamatan dari adab jahannam. Oleh karena itu, sebagaimana yang kalian ketahui, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berlindung diri kepada Allah Azza Wajalla pada akhir salat. Dari empat perkara tersebut Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Ya Allah aku berlindung diri kepadamu Dari siksaan jahannam Wa min azabil qabr Dan dari siksaan kubur Wa min fitnatil mahya wal mamat Dan aku berlindung diri dari fitnah hidup dan mati Wa min fitnatil mesihidajjal Dan aku berlindung diri dari fitnah al al-mesihidajjal فعلينا أن نحافظ على جوارحنا وأعضائنا فإنها أسباب للنجاة أو أسباب للهلاك كما قال ابن القيم عن الجوارح السبعة الأنف والأذن والعين واليد والرجل وغير ذلك قال هذه أسباب كل عطب أو نجاح اسمه جدا لا بس الأعضاء السبعة أيها الإخوة الكرام هي أعضاء إما أن تكون أسبابا للنجاح وإما أن تكون أسبابا للهلاك والعطب كما قال ابن القيم فهي أساس لكل خير وأساس لكل شر وهذه الجوارح هي العين والبصر والأذن أي السمع والفم واللسان واليد والرجل هذه الجوارح ما أن تكون سببا لنجاكك وإما أن تكون سببا لعطبك وهلاكك كما سيأتي معنا بالتفصيل بإذن الله مكا واجب فتا فارئة إخوة سكاليا أنتك Menjaga dan memelihara anggota-anggota tubuh kita. Sebab anggota-anggota tubuh kita ini. Inilah yang menjadi sebab. Seseorang mendapatkan keselamatan. Dan juga bisa menjadi sebab seorang. Akan terjatuh dalam kebinasaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahawa anggota tubuh. Yang berjumlah tujuh ini. Adalah anggota-anggota tubuh yang dapat menyelamatkan. Demikian pula Yang dapat membinasakan Maka anggota-anggota tubuh tersebut Adalah hidung Mata Telinga Mulut Kemudian lisan Kemudian tangan Dan juga kaki. Maka tujuh anggota tubuh ini Ini dapat menjadi sebab Engkau meraih keselamatan Dan dapat pula menjadi sebab engkau menjadi binasa wa dan apabila kita memperhatikan zikir zikir dan doa-doa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam Al Sunnah, maka kita akan mendapati banyak sekali di dalamnya mengandung permohonan seorang hamba agar diberi keselamatan dan berlindung diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal-hal yang membinasakan. Dan dikatakan oleh Abu Dawud, "An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum ikut yadahul hadhihil kalimati." أن يقولهن إذا أصبح وإذا أمسى اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وهذا الدعاء هو طلب للسلامة والنجاح وغيره من الأدعية كثيرة جدا قال إذا كنت سبغي ما ندسلت كان دلم رواية أبو داود Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan zikir atau doa yang beliau senantiasa mengucapkannya di pagi hari demikian pula di sore hari. Beliau mengatakan, "Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah." Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu keselamatan dalam kehidupan dunia demikian pula dalam kehidupan akhirat. Ya Allah, aku memohon ampunan dan keselamatan kepadamu ya Allah, baik dalam urusan agamaku, dalam urusan duniaku, baik dalam urusan keluargaku, demikian pula dalam urusan hartaku. Ini senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa. للتودد وطلب السلامة والنجاح وإذا جئنا نصفح النصوص في الكتاب والسنة وننظر في الأوامر والنواه نجد أن الأوامر جاءتنا بكل ما فيه نجاتنا وخيرنا وصلاحنا وجاءت النواه بكل ما فيه زجرنا وإبعادنا عن الشرور والماأسين Dan apabila kita membuka dalil-dalil dan nas-nas yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan melihat dalil-dalil yang berisi perintah dan larangan. Perintah-perintah tersebut kita akan mendapati bahwa dia tidaklah memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang akan mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita dan keberhasilan hidup. Dan demikian pula dalam perkara larangan-larangan. Tidaklah larangan-larangan itu datang. Melainkan untuk menghardik kita. Untuk mencegah kita. Agar tidak terjatuh dalam kebinasaan. Dan menjauhkan kita dari segala macam keburukan dan kejahatan. Al-Kalamu munjiati wal-muhlikati muhimmunjidda. Liannal mashakila qad tanawaat. Wal-fitana qad takatharat. Dan berbicara tentang perkara-perkara yang menyelamatkan Itu sangat penting sekali Hal ini disebabkan karena Problem itu bermacam-macam Dan fitnah itu Saling menumpuk Dan bertambah banyak Sementara jiwa-jiwa kita ini semakin lemah. Dan semakin banyak kegoncangan yang terjadi. Dan ditambah lagi agama dan keimanan kita semakin minim dan semakin melemah. Sehingga sebagian manusia mereka tidak mengenal apa metode-metode yang menyelamatkan. Dan apa jalur-jalur yang dapat membinasakan seorang? Wsaar bagun nafs ya zunnul najat fil guzlati wal ibtihadan ikhwanih muslimin al tayyibin. Dan bahkan ada sebahagian manusia menyangka bahawa keselamatan dan kebahagiaan itu adalah dengan cara mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kaum muslimin dan dari teman-temannya yang baik. وصار باب الناس يبحث عن النجاة والسعاده بالتحسب التحزبات والتكتلات واختراء الطرق التي ليست بشرعيه والبدع التي ليست دينيه dan ada sebagian manusia lagi mereka berusaha untuk mencari jalan-jalan keselamatan dengan cara membentuk hizbiyah hizbiyah membentuk kelompok-kelompok lalu kemudian melakukan atau melakukan inovasi inovasi baru dalam beragama dengan metode-metode yang sama sekali tidak disyariatkan oleh kerana itu ada sebagian orang sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin bahawa ada sebagian mereka menyangka bahawa jalan keselamatan adalah dengan cara melakukan demonstrasi, dengan cara menampakkan sikap penentangan kepada penguasa dan melakukan revolusi-revolusi. Wajah abadun nasifa ahdah tabidahan wa muhdasat, ليست من دين الله. Wajah ahron, فَأَخْتَرَعُوا طُرُقًا مِنْ مَسْرَحِيَاتِ وَتَمْثِيلِيَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Dan ada pula sebahagian orang menyangka bahawa keselamatan adalah dengan memunculkan bidah-bidah Dan perkara-perkara yang baru di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ada lagi sebagian mereka menyangka. Bahawa kebahagiaan dan keselamatan itu. Adalah dengan membuat drama-drama. Atau sinetron-sinetron. Yang dengannya akan menyebabkan seorang menyangka. Bahawa dia dapat meraih keselamatan dengannya. Wajahharun.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 sehingga mereka pun kagum terhadap apa yang mereka miliki sehingga mereka pun mulai mentaklid ikut-ikutan dengan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa dhaha lil bahti an tajaribi yujarribunaha la'alla an Ada lagi sebagian orang di mana mereka melakukan percobaan-percobaan mereka melakukan eksperimen eksperimen yang dengannya mereka menyangka boleh jadi dengan melakukan hal tersebut dapat menyelamatkan mereka. Wa'arzoo 'an al-asbab al-shar'iyatil-mazmuna, wa'arzoo 'an al-asbab al-shar'iyatil-manzuzah. Lalu kemudian mereka berpaling dari sebab-sebab syar'i yang telah diberi jaminan bagi seorang yang mengenalkannya, dan mereka berpaling dari sebab-sebab syar'i yang telah disebutkan masnya di dalam dalil-dalil tersebut maka merupakan sebuah keharusan bagi kita untuk membahas tentang keselamatan yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki yang dapat menyelamatkan diri-diri diri kita dan di antara perkara yang terpenting yang akan kita bahas adalah tentang sebab-sebab hakiki yang dapat menyelamatkan. Wa ma'rifatu asbabil najati laha fawaid kathirah. Dan mengenal atau mengetahui sebab-sebab keselamatan itu banyak sekali faedahnya.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 Wa nuridu an nubayyana asbab an-najah li anna Allah yuridu min ibadihi an yasluku Demikian pula mengapa kita berusaha untuk mempelajari sebab-sebab keselamatan sebab Allah Subhanahu wa menginginkan dari hamba-hambanya agar mereka senantiasa menempuh jalan-jalan keselamatan itu wa qad awdaha lahum ahsan tawdih wa bayyana lahum ahsan bayan di mana Allah Azza wa Jal Telah merinci dan menjelaskan Dengan penjelasan yang terbaik Dan penjelasan yang paling rinci Wa da'ahum jami'an ila al-imani wa taqwa Alladhi bihi wa al-a'mali salihah Alladhi bihi tahsulu sa'adatuhum Wa najatuhum Wa maghfiratu zunubihim Hatta anahu subhanahu wa ta'ala Da'a ahlal kitab minal kuffari Minal yahudi wa al-nasaraa Ila zallik, fakal walau anahal al-kitab amanu at-taqo, lakafrna anhum syyatihim, walla adhulnahum jannatul naim. Lalu muri Allah azza wa jal. Mereka seluruhnya kaum muslimin untuk senantiasa mewujudkan sebab-sebab yang dengannya mereka akan meraih keselamatan dan bahkan Allah azza wa jal mengajak orang-orang kafir dari ahlul kitab al-yahudi wal-nasara agar kemudian mereka menempuh jalan-jalan keselamatan itu dalam firmannya Allah Azza wa Jalla menyatakan walau annahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im kalau seandainya ahlul kitab itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah maka niscaya kami pasti akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Manhum ahlul kitab innahum alladziina qalu inna Allaha thalathatu thalathah. Uzairun min Allah yadullahi maghlulah. Wa ma'a subhanahu wa ta'ala ya'ridu 'alaihim asbaabal najah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka ahlul kitab itu? Mereka ahlul kitab adalah orang-orang yang berkeyakinan dan menyatakan Allah itu satu di antara tiga. Atau Trinitas. Orang-orang yang mengatakan bahawa Uzair itu adalah anak Allah. Orang-orang yang mengatakan bahawa tangan Allah itu terbelenggu, tidak mampu untuk berinfak. Maka orang-orang inilah yang mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Namun dengan kekafiran yang mereka miliki itu. Allahu Azza Jalb. Tetap menawarkan kepada mereka jalan-jalan atau sebab-sebab yang dapat mendatangkan keselamatan kepada mereka. Wa hadha min karamillahi wajudihi. Fa innahu subhanahu wa ta'ala lammā dhakar qabaiha ahlil kitabī wa ma'ayibahum wa akwalahumul batilah. Da'ahum ila sublin najah. Da'ahum ila imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih da'ahum ila at-taubati liyatubu alayhim wa yunjiihim subhanahu wa ta'ala walidhalika yaqulu subhanahu wa ta'ala ba'da qawlihi ba'da qawlihim inna allaha thalithu thalathah qala afala yatubuuna ila allahi wa yastaghfiruunahu ini termasuk di antara kemuliaan <Thanksgiving> <Janet> Allah azza wajalla dan kedermawanannya di mana Allah ta'ala setelah menyebutkan keburukan keburukan dan aib-aib yang dimiliki oleh halul kitab Dan ucapan-ucapan mereka yang batil Maka Allah Azza wa Jalla tetap mengajak mereka Untuk senantiasa menempuh jalan keselamatan Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya Dan mengajak mereka untuk senantiasa bertaubat Dan meninggalkan ucapan-ucapan batil dan keyakinan-keyakinan yang batul yang ada pada mereka Oleh karena itu Setelah Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang Keburukan pemahaman ahlul kitab tatkala mereka mengatakan Sesungguhnya Allah itu satu di antara tiga Lalu kemudian Allah menawarkan kepada mereka Afala yatubuna ilallah wa istagfiruna Tidakkah mereka bertawabat kepada Allah Dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala وفي هذه الايه التي سمعتم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولو كانت ما كانت ولادخلناهم جنات النعيم التي فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون dan <تصفيق> demikian pula di dalam ayat yang telah kita sebutkan tadi di mana Allah Subhanahu wa menjanjikan bagi mereka lakafarna anhum sayiatihim kami pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa mereka. Dalam keadaan mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang besar, kalimat-kalimat yang kufur dan Allah mengatakan kami pasti akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang diinginkan oleh setiap jiwa yang tentu merasa nikmat bagi setiap yang memandangnya. Amir rahmatihi subhanahu wa ta'ala wa hubbihi linjati ibadihi Anshar' alaum mukffirat tukffir dzunubhum, tukffir khatayahum. Dan diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan cintanya Allah kepada hamba-hambanya, agar mereka meraih keselamatan, dimana Allah Azza Wajalla telah mencariatkan untuk hamba-hambanya adanya mukaffirat Adanya amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Kamana waqa'a fi dhanbin aw ma'siyah fa'ata biṭ-ṭa'at kafara Allah subhanahu wa ta'ala 'anhu al-khaṭāyā kaṣ-ṣalawāt al-khams man qāma bihā wal-jum'ah wa ṣawm kama qāla ṣallallāhu 'alayhi wa sallam aṣ wal-jum'atu ilal Ramadan ila Ramadan kafiratan lima bainahuma majtanib majtanib maka barang siapa yang terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan lalu kemudian dia melakukan ketaatan-ketaatan yang berikutnya maka Allah azza wajalla menjadikan amalan-amalan ketaatan tersebut menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam bersabda Assalawatul khams Wal jum'atu ilal jum'ah Antara salat lima waktu Dan antara satu jum'at Menuju jum'at yang berikutnya Dan antara satu ramadhan Menuju ramadhan yang berikutnya Adalah penghapus-penghapus dosa Selama seseorang Meninggalkan dosa-dosa besar Wa raggaba ibadahu Fi tarkil kabairi wal fawahish liyafuzu bilmaghfirah wa liyuhasilun najah qala ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam inna demikian pula Allah tabarak wa ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan dosa-dosa besar meninggalkan perbuatan-perbuatan keji dan kemungkaran agar kemudian mereka meraih ampunan dari Allah dan mereka meraih keselamatan. Allah Azza wajal berfirman, "Alladzina yajtanibuna kaba'ir al-itsmi wal fawahis lamam." Sesungguhnya orang-orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, demikian pula perbuatan-perbuatan kecil, eh, perbuatan-perbuatan keji, illa lamam, kecuali dosa-dosa kecil. Sesungguhnya rabb amat luas ampunannya. Jalulah mafurntuh, lhalakatil bilad wal-ibad, walaulahafuuhu walilmuhu, lacsatil sema, lacsatil sema'ulal ardh, walma terk'ala rharha min dabat. Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya Allah azza wajal tidak mengampuni dosa-dosa hambanya, maka niscaya hamba-hamba ini telah binasa. Di mana Allah subhanahu wa taala telah menjatuhkan langit dan Manusia akan terjatuh dalam kehinaan Dan terjatuh ke dalam kebinasaan Namun Allah Azza Wajal Sangat luas ampunannya Dan kalau seandainya Allah Azza Wajal Tidak mengampuni dosa-dosa hamba Maka Allah Azza Wajal Tidak akan membiarkan Ada siapapun yang berjalan di muka bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala Yadu'u ibadahu ila tawbah wa bil maghfirati subhanahu wa ta'ala maka allah azza wa jalla mengajak hamba-hambanya untuk senantiasa bertobat dan kembali kepadanya dan menjanjikan untuk mereka akan meraih maghfirah dan ampunan walau kanatidhunub wal ma'asi kufran wa syirkan wa walaupun dosa-dosa yang mereka perbuat adalah dosa kekafiran اتو دوسة كشريكاً... اتو پربوطاً كجي... ...dan كمأسياتاً... كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يريد لعباده النجاح... يريد لعباده السعادة... ولكن الناس اختلفت طرقهم... وتشعبت مسالكهم... فمنهم من سلك الطريق الصحيح إلى النجاح... ومنهم من أبى وأعرض... بعد أن هداه الله وبين له... Inna hadaynahu sabil amma syakiran wamma kafura Maka itu semua dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla sebab Allah Taala ta menghendaki bagi hamba-hambanya agar mereka meraih keselamatan dan kebahagiaan akan tetapi manusia dalam mencari-cari jalan keselamatan tersebut berbeda-beda jalur mereka di antara mereka ada yang menempuh jalan yang benar, jalan yang sahih yang menyelamatkan. Namun di antara mereka ada pula yang menempuhnya dengan cara-cara yang menyimpang, yang menyebabkan dia tersesat, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam syahwat dan terjatuh ke dalam syubhat yang membinasakan. Inna hadainahu sabilah. Sesungguhnya kami telah menerangkan kepadanya jalan. Maka di antara mereka ada yang memilih jalan keselamatan dan di antara mereka pula ada yang memilih jalan penyimpangan al kalamu anil asbab allati najah wal asbab allati tuaddi al-halakati muhim jiddan li an na'rifa asbab an, an-najat wa an anfusana wa nufattish an anfusana ayna nahnu minha wa an asbab al-halakati aina nahnu waqi'un fiha fanabta'idu 'anha wa 'an anfusina fanabta'idu 'anha maka berbicara tentang keselamatan dan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan demikian pula membahas tentang kebinasaan dan sebab-sebab yang menyebabkan kebinasaan tujuan utamanya adalah tatkala kita telah mengetahui sebab-sebab itu Lalu kita kembali kepada diri-diri kita. Untuk melakukan pengoreksian terhadap diri-diri kita. Tatkala kita telah mengetahui sebab-sebab keselamatan. Maka kita mengoreksi diri kita. Di mana posisi kita. Dari amalan-amalan yang menyelamatkan itu. Demikian pula. tatkala kita telah mengetahui sebab-sebab kebinasaan. Maka kita pun mengoreksi diri kita. Di mana kita. Di mana posisi kita. Dari perkara-perkara yang membinasakan tersebut. وبعد النجاة ما الذي يحصل؟ بعد النجاة ما الذي يحصل؟ إنه يحصل أننا سنطلع على حالنا، فنجد أسبابا للنجاة نحن واقن، نحن نأتيها، ونجد أسبابا للنجاة نحن مقصرون فيها، ونجد أسبابا للهلاكتي نحن واقعون فيها. Dan najdi asbab للهلاكتي نحن مبتعدون عنها. Lalu kemudian setelah kita melakukan pengoreksian terhadap diri diri kita, lalu apa yang terjadi? Apa hasil dari pengoreksian tersebut, dari introspeksi tersebut? Kita mendapati diri diri kita di hadapan sebab-sebab yang menyelamatkan tersebut. Apakah kita? telah melakukan amalan-amalan yang menyelamatkan tersebut. Ataukah kita termasuk di antara orang-orang yang jauh dari sebab-sebab itu? Atau mungkin di antara sebab-sebab yang menyelamatkan itu ternyata kita kurang di dalam usaha untuk mengadakan atau mewujudkannya. Demikian pula pada saat kita mengetahui sebab-sebab jalur-jalur yang menuju kepada kebinasaan dan kesengsaraan, kita mendapati diri kita terjatuh di dalamnya. Ataukah kita mendapati diri kita, menjauhkan diri darinya, sehingga kita senantiasa melakukan pengoreksian tersebut. Wa sanajidu anfusana amama asbabin lilnajati lamnakun na'rifuha. Wa asbaban lilhalakatin lamnakun na'rifuha. Wahada shay'un yahsulu likathirin minan nas. Fa innamu azam radiyallahu anhu... عند أن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمسك عليه هذا أي لسانه قال أونحن مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بأن من أكبر أسباب الهلكة اللسان هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو وجوههم Maka kita menghadapi atau mengetahui Di hadapan kita masih ada Sebab-sebab yang menyelamatkan Yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahuinya Dan ini terjadi Pada sekian banyak manusia Terkadang mereka tidak mengetahui Jalur-jalur yang menyelamatkan kehidupan mereka oleh kerana itu, Mu'ad bin Jabal radiyallahu ta'ala ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam mewasiatkan kepadanya agar kemudian dia menjaga lisannya, memelihara lisannya. Lalu Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, أَوَنَحْنُ مُؤَخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ Apakah kami akan dihukum? Apakah kami akan mendapatkan balasan dengan apa yang kami ucapkan, dengan lisan-lisan kami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Muadz bahwa termasuk di antara sebab terbesar yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kebinasaan adalah tatkala dia tidak menjaga lisannya. Beliau mengatakan, "Wahal yakubbun nasa 'ala wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim bahwa tidaklah yang menyebabkan manusia itu terjerumus ke dalam api neraka dalam kondisi terbalik melainkan disebabkan dari hasil ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya wa hakadha sami'tum alahadits fi liqa'i albarihah anna ba'da ashhabati Lama hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afgal, pukam, dzalimin, kata, afa, lanunabizhun, bi, seif, yznu, b, aghun, an, haza, min, asbab, njah, fakal, lahmu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la. Demikian pula kalian telah mendengarkan pada pertemuan kita di malam hari. Tak kala. Sebahagian para sahabat mereka mendengarkan perbuatan-perbuatan para penguasa dengan kezaliman yang mereka perbuat yang mereka lakukan. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah diperbolehkan kami memeranginya dengan pedang-pedang kami? Ada sebagian manusia menyangka bahawa di antara sebab yang mendatangkan keselamatan adalah melakukan perlawanan kepada penguasa. ما كان نبي صلى الله عليه وسلم من جواب تيدهم كيان؟ إن الواجب علينا بعد التفتيش إن الواجب علينا بعد التفتيش عن أحوالنا ومعرفة أسباب النجاة وأسباب الهلاك أن ننظر هل نحن نعلم ما هي النجاة الحقيقية وهل نحن نعلم ما هي الهلاك والشقاء الحقيقي؟ وما الذي حققناه من أسباب النجاة؟ وَمَنَّذِي حَقَّقْنَاهُمْ مِنْ أَسْبَابِ وَمَنَّذِي وَقَعْنَا فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ الْهَلَاكِ Maka demikian pula, setelah kita melakukan pengoreksian dan introspeksi diri, terhadap sebab-sebab keselamatan, dan sebab-sebab kebinasaan tersebut, maka kita memeriksa diri kita, apa yang telah kita lakukan, dari sebab-sebab keselamatan yang hakiki tersebut, Demikian pula apa menjadi sikap kita Dari kebinasaan dan kesengsaraan yang hakiki itu Apa yang telah kita wujudkan Apa yang telah kita lakukan dari sebab-sebab keselamatan Apakah kita telah melakukannya Dan apa pula yang menjadi sikap kita Dari sebab-sebab kebinasaan Apakah kita terjatuh di dalamnya Ataukah kita menjauhkan diri Waba'da dhalika ya'ti sualun muhimmun jidda Wahuwa Hal nahnu radun an anfusina Lalu kemudian setelah itu akan muncul sebuah pertanyaan yang penting yaitu apakah kita meridai hal itu pada diri-diri diri kita sendiri? Hal a'maluna muṣilah ila an-najah am annaha muṣilah ila asy-syaqaa' wal halakah? Hal nahnu indana jahlun bi asbab al-halakah wa asbab najah Hal ada tak kucir dan tafriut dengan sebab-najah. Hal ada tak iqdam dan tawhun dan jirat dengan sebab-halak. Lalu kemudian kita bertanya-tanya pada diri kita, apakah amalan-amalan kita yang telah kita lakukan ini akan membawa kepada keselamatan, ataukah amalan yang kita lakukan justru membawa kepada kebinasaan dan kesengsaraan, atau mungkin di sana masih ada hal-hal yang kita jahil tidak mengerti tentang hakikat keselamatan demikian pula hakikat kebinasaan atau mungkin di sana ada hal-hal yang kurang yang tidak kita lakukan dari sebab-sebab keselamatan atau mungkin di sana ada perbuatan yang kita lakukan yang menunjukkan kelancangan kita untuk menjermuskan diri kita ke dalam sebab-sebab kebinasaan ayuhal ikhwatul akarim a'azzani wa a'azzakum Allahu bi إنه لا شك أن السعي إلى النجاة مقصد كل عاقل وكل مسلم ولكن الشأن كل الشأن هو معرفة النجاة الحقيقية والهلكة الحقيقية ومعرفة ما يوصل إلى ذلك لأن من توصل إلى هذه المعرفة استطاع بإذن الله جل وعلا أن يتصورها وان يعرف قدر النجاح وان يبذل كل غال ونفيس من اجل نجات دينه ومن اجل نجات اسرته ومن اجل حياته الحياه الكريمه الحياه الكريمه والحياه السعيده maka setelah kita mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang itu tentu menjadi tujuan setiap orang yang berakal. Tujuan setiap muslim. Namun yang paling inti, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah mengetahui keselamatan yang hakiki tersebut. Lalu apa saja yang dapat menyampaikan dia kepada sesuatu yang menyelamatkan itu. Sehingga tak dia telah mengetahui Hal-hal yang dapat menyampaikan dia kepada keselamatan Maka dia mampu memahami dengan baik Setelah dia mampu memahami dengan baik Maka dia berusaha dengan apa yang dia miliki Untuk menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut Yang dapat menyelamatkan agamanya Dapat menyelamatkan keluarganya Dan dapat menyelamatkan kehidupannya yang mulia Sehingga dia meraih kemuliaan dan kebahagiaan. Amma man lam ya'rifil haqiqata linnajati wal asbab assahihati linnajati fainnahu sayakbitu kharta ashwak warubbama salakat turquan yadunnuha munjiyah wafi haqiqatihamuhlikah. Adapun orang yang tidak mengetahui hakikat keselamatan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada keselamatan maka dia akan berbuat dengan cara yang tidak jelas, sehingga dia menempuh jalan-jalan yang jauh dari keselamatan itu, jalan-jalan yang justru semakin menyebabkan dia menyimpang dari keselamatan dan justru mendekatkan dirinya kepada kebinasaan. Qulhaalunabbiukum bilahsarin amala al-ladinadzall saiyuhum fil hayatid dunya, wahum yhasabun anhum yhusinun sunaa. Allah azza wa jal berfirman Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling berhugi amalannya yaitu orang-orang yang tersesat dalam beramal dalam kehidupan dunia dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang paling baik dalam beramal. Ataman zuyyina lahu suu'u amalihi faraahu hasana. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, afaman zuyyina lahu suu'u amalihi faraahu hasana. Tidakkah Uh, bukankah seorang yang dihiasi amalan-amalan buruk yang dia lakukan sehingga dia menganggap keburukan amalan tersebut <tuh -tuh> dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan dari keburukan sebagai satu amalan kebaikan. Innahum uttakhadu syayatina awliyaa min dunillah demikian pula Allah Azza wa jalla berfirman sesungguhnya mereka telah menjadikan syaitan-syaitan itu sebagai wali-wali dari selain Allah dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berjalan di atas hidayah inna hidayat al-abdi wa salah haqalbihi wal-ladhi min ajlihi huwa an ya'rifa rabbahu wa ilahahu wa ma'budahu و يعرف ما ينفعه وما يضره ويعرف ما يقربه إلى الله وينجيه وما يبعده عن الله ويقولك، maka sesungguhnya hidayah yang diraih oleh seorang hamba dan kemaslahatan yang terdapat di dalam kalbunya dalam hatinya yang dia diciptakan karenanya adalah ketika dia bisa mengenal Allah, dia mampu untuk mengenal Rabbnya mengenal sesembahannya yang telah menciptakan dia dan dia mampu untuk mengetahui apa saja hal-hal yang dapat memberi manfaat dan apa pula perkara-perkara yang dapat memudaratkannya apa saja hal-hal yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang dapat menjauhkan dia dari Allah azza wajalla وقبل الدخول في هذا الموضوع العظيم في موضوع النجاة والمنجيات والهلكة والمهلكات Nukadem bimukademat muhimmat. Nataruhu fi athnaiha lbagi asbab najati baiḍanallah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan inti tentang keselamatan dan hal-hal yang dapat menyelamatkan seorang hamba, demikian pula tentang kebinasan dan apa saja yang membinasakan, maka penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu beberapa pendahuluan-pendahuluan yang dengannya kita akan mengetahui di selah-selah pendahuluan tersebut hal-hal yang menyelamatkan dan hal-hal yang membinasakan al-muqaddimatu al-ula anna al-kitaba was sunnah qad takaffala bi bayani kulli ma fihi najatuna wa kulli ma fihi halakuna Fama min shay'in yunjina illa wa qad bayyanahu al-kitabu was sunnah wa ma min shay'in yuhlikuna illa wa qad jaa jaa'a dhikruhu fil kitabi was sunnah ومن اعرض عن الكتاب والسنه وابتغى النجاه في غيرهما فقد maka pendahuluan yang pertama yang penting untuk kita ketahui bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah Keduanya telah memberi jaminan Dengan menjelaskan segala sesuatu Terhadap hal-hal yang mendatangkan keselamatan Dan menjelaskan segala sesuatu Dengan penjelasan yang terbaik Tentang hal-hal yang dapat membinasakan Maka barang siapa Yang ingin mengetahui Sebab-sebab Dan jalur-jalur menuju kepada keselamatan yang hakiki Maka hendaknya dia Merujuk kepada kalamullah Allah. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula hal-hal yang dapat membinasakan, jalur-jalur yang dapat menjurmuskan dalam kebinasaan, maka hendaknya dia merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena di dalamnya telah terdapat penjelasannya. Adapun seorang yang berpaling dari keduanya, lalu dia berusaha mencari jalan keselamatan pada selain Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak akan menambah keselamatan. Melainkan dia akan semakin jauh dan tidak akan menyebabkan dia terjatuh. Dia tidak akan menambah kepada kebinasaan. Melainkan dia akan semakin dekat untuk terjatuh ke dalamnya. Yakul Nabiunasallallahu alaihi wasallam. Ma'baqi min shayin yuqarib min al-jannati wubahadu min al-nari illa waqadbuyna lakum. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda. Tidaklah tersisa sesuatu apapun yang mendekatkan seorang hamba kepada surga dan yang menjauhkan seorang hamba dari neraka, melainkan telah diterangkan dan dijelaskan kepada kalian. Wakaanasallallahu alaihi wasallam yufasilu yugaddu baghdal asbab almunjiah, wabaghdal asbab almuhlikat, fiyakul tlahun munjiat, wthlahun muhlikat, wfi riwayat tlahun muhlikat. W/thlath munjiat, thlath mohlekat, shuhun muta, w/hawa al-muttab, w/igjab al-mar'i b/nafsih, w/thlath munjiat, khshiyat Allah fi al-sirr wal-alaniyah, Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang beliau menjelaskan secara rinci dan menyebutkan jumlah-jumlah dari sebab-sebab yang membinasakan. Demikian pula sebab-sebab yang menyelamatkan, seperti sabda Nabi saw. Tatkala beliau mengatakan, "Talathun muhlikat, wasalahun munjiyat." Ada tiga perkara yang menyebabkan seorang itu binasa, dan ada tiga perkara pula yang menyebabkan seorang itu meraih keselamatan. Lalu beliau merinci kata beliau, tiga perkara yang membinasakan. adalah kekikiran yang diikuti. Hawa nafsu yang dituruti. Demikian pula... Sifat takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Adapun tiga perkara... Yang menyelamatkan... Adalah seorang hamba... Yang takut kepada Allah SWT... Baik di saat dia sendirian... Atau dia berada di khalayah ramai. Yang kedua... Adalah sederhana dalam kemiskinan... Dan sederhana pula dalam kekayaan. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersikap adil, apakah dalam kondisi dia marah atau dalam kondisi dia senang. وَكَأَصَارَكَ أُمَّتَهُ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إلَّا هَالِكَ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّ إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَأْلَمُهُ لَهُمْ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ شَ di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umatnya ini dalam hujjah yang jelas, dalam hujjah yang terang benderang, siangnya seperti malamnya. Tidaklah seseorang yang menyimpang dari hujjah tersebut setelahku, melainkan dia pasti akan binasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang nabi melainkan merupakan kewajiban bagi Nabi tersebut untuk memberikan petunjuk kepada umatnya terhadap sebuah kebaikan yang dia ketahui disampaikan kepada umatnya demikian pula tidaklah seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT melainkan merupakan kewajiban baginya untuk melarang umatnya dari sebuah keburukan yang dia ketahui lalu dia pun menyampaikan kepada umatnya waqala Abu Dharrin radhiyallahu anhu لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في السماء الا ذكر لنا منه علما demikian pula yang disebutkan oleh Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sungguh telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah seekor burung yang membolak-balikkan sayapnya di atas udara melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami ilmu tentangnya wa kaifa yajuzu an yu'allimana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam adab qada'il hajah hatta al-khara'ah kama ja'a fi al-athar ثم يهمل نبينا صلى الله عليه وسلم اسباب النجاتي تاصيلا وتفصيلا فلا يبينها لنا bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang telah merinci dan menjelaskan sebab-sebab qadaul hajah sebab-sebab seorang atau hukum-hukum masuknya seorang ke dalam kamar mandi bahkan tentang hukum hukum yang menjelaskan tentang seputar buang air besar itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu beliau terangkan, maka bagaimana mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menelantarkan untuk menjelaskan tentang sebab-sebab yang dapat menyelamatkan seorang hamba? Demikian pula yang binasakan. Ayuhlah, ikhwatul kiram. Tad'nas Shaikhul Islam, rahimahullah Taala, ala, ala anhu ketiara ma'aytawhamu nassu an shay'a yinfau fi al-din wa al-dunya wa yakunu fihi manfa'atun marjuhatun bil madarrah kama qala Allah ta'ala fil khamri wal maysir qul fiihima ithmun kabirun wa manafi'un lin nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima dan telah diterangkan oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala katab li au banyak sekali dalam anggapan manusia bahwa ada sesuatu yang memberi manfaat dalam urusan agama demikian pula dalam perkara dunia ternyata manfaat yang ada padanya adalah manfaat yang lebih kecil dibandingkan kemudaratannya. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hukum khamar dan tentang hukum perjudian, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan "Qul fihi maitsmun kabirun wa manafi'un linnas" Wa itmuhu ma'akbarumina fihihka. Katakan bahawa pada dua amalan itu minum khamer dan berjudi di dalamnya terdapat dosa yang sangat besar, namun ada manfaatnya di tengah-tengah manusia. Namun dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Walakin Nuhum la yarfun dzalik fi bidaatil amr. Qad yarfunuhu fi dunya ba'da antetarjha lehumul mabr yang telah sunnah sebagaimana telah kita katakan Akan tetapi di awal kali banyak dari kalangan manusia yang tidak memahami hal tersebut. Namun kadang-kadang mereka pun bisa mengetahui hal itu bahawa itu adalah perkara yang membinasakan. ...setelah jelas dan nampak baginya... ...tentang dampak negatif yang ditimbulkan... ...sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin... ...ketika kita membahas tentang hukum demonstrasi... ...dan yang lainnya dari perkara-perkara yang menyelisihi kitabullah dan as-sunnah. Di mana setelah mereka menyaksikan berbagai macam dampak yang buruk... ...maka mereka pun mengetahui tentang kebenaran apa yang diterangkan oleh ahlussunnah Sunnah. dan di antara manusia ada yang tidak mengetahui hakikat dari sesuatu yang membinasakan itu kecuali setelah dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari yang besar itu hari yang tidak memberi manfaat harta dan tidak memberi manfaat keturunan kecuali seorang yang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan qalbun salim dengan hati yang selamat dengan hati yang ikhlas dan di saat itulah terputuslah hubungan antara satu dengan yang lain عندما تحق الحقائق وينكشف الغطاء و الامر الجد هنالك يتبيّن للذين سلكوا طرقا غير شرعية انها قد تقطعت الاسباب وان تلك الاسباب التي كانوا يظنونها منجية قد عادت عليهم مهلكة او لم تنفعهم ولم تقدم لهم شيئا. maka di saat muncul hari yang penuh dengan hakikat tersebut dan di saat itulah penutup-penutup itu tersingkap pada yawmul qiyamah. Maka di saat itulah sekian banyak manusia yang mereka tidak memahami ketika di dunia. Maka jelas bagi mereka jalur-jalur yang dalam persangkaan mereka menyelamatkan. Ternyata nampak bagi mereka bahwa itu merupakan jalur-jalur yang membinasakan. Akan tetapi tidak ada lagi jalan untuk bisa kembali ke dunia maka sebab-sebab yang dalam persangkaan mereka bahwa itu menyelamatkan ternyata pada yaumul qiyamah kembali kepada mereka dalam keadaan mereka pun binasa wa min a'zami tilkal asbab allati yadhharu li sahibiha alkhudlan fi dhalika alyawm wa annaha lam takun asbaban munjiyah al'alhatul muftarah It beratlah yang telah diikuti dari yang telah diikuti, dan mereka yang Dan termasuk di antara sebab-sebab yang membinasakan dan yang menyebabkan nampaknya kehinaan pada hari kiamat kelak adalah apa yang menjadi persangkaan sebahagian ketika mereka menetapkan adanya sesembahan-sesembahan yang diadak-adakan dari selain Allah Subhanahu wa taala maka terjadilah berlepas diri pada yaumul qiyamah iz tabarra alladzi tubi'u min alladzi na tab'u wa ra'ul adab ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri kepada orang-orang yang menjadi pengikut mereka dan di saat itulah mereka menyaksikan siksaan Allah Subhanahu wa taala wa taqatta'at bihumul asbar. dan telah terputus sebab-sebab yang menghubungkan di antara mereka yang dapat menyebabkan perbaikan dan dapat menyebabkan mereka bisa kembali ke dunia. Wa mintilkal asbab allati la tanfa'u ashabaha bal tadhurruhum yawma yankashufu alghita' at-tawassulatu albid'iyyah wal istighatsatu asy-syirkiyyah dan termasuk di antara sebab-sebab yang sama sekali tidak memberi manfaat kepada pemiliknya bahkan memudaratkan pada yaumul qiyamah adalah perbuatan-perbuatan tawassul yang bid'ah. Ah. Demikian pula melakukan istighatsah-istighatsah yang mengandung kesyirikan, meminta pertolongan yang mengandung kesyirikan di mana dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara sebab-sebab yang disangka oleh sebagian manusia bahwa itu menyelamatkan namun pada hakikatnya tidaklah memberi keselamatan adalah percaya kepada benda-benda lalu jadikan sebagai jimat-jimat yang dalam persangkaannya dapat memberi kemaslahatan atau menghindarkan dia dari kemudaratan wa <tuh> ta'alluqu bi ghairi و بغير الله وتعليق القلب به في جلب نفع أو دفع ضر من دون الله. Demikian pula dia bergantung kepada selain Allah subhanahu wa taala dan menggantungkan hatinya kepada selain Allah azza jal dengan anggapan sesuatu itu dapat memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Karena an min asbab al najati alati yzunha baa'uzu nasi تفيدهم في النجاح أن يفعلوا الأسباب الصحيحة للنجاح لكنهم يفعلونها وقد فات أوانها وذهب زمانها كالذين يتوبون عند غرغرة الموت أو عند طلوع الشمس من مغربها دميكان فلا ترمسك ديانترا سبب سبب yang disangka oleh sebagian manusia itu menyelamatkan Namun pada hakikatnya Tidaklah menyelamatkan mereka Adalah sebab-sebab Yang pada asalnya itu mendatangkan keselamatan Namun dia Melakukannya Dalam keadaan waktunya telah melewati batasan Seperti orang-orang yang bertobat kepada Allah SWT Dalam keadaan ruhnya Telah sampai ke kerongkongannya Dalam keadaan sakaratul maut Demikian pula Ketika seorang bertaubat di saat matahari terbit dari tempat terbenamnya ini adalah merupakan saat bertaubat yang tidak memberi manfaat kepada pelakunya. Wa kadzalika minal asbab allati tatakhalla 'anka ba'da an kunta tu'allaq fiha an-najah ittiba'us syayatini wa ittiba'ul mufsidin <Sessizuk> وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Nah, lihat ayatnya dulu. Demikian pula, termasuk di antara sebab yang disangka oleh manusia bahawa itu dapat menyelamatkan. Namun pada hakikatnya hal tersebut justru membinasakan mereka. Adalah mengikuti para syaitan dan mengikuti orang-orang yang melakukan pengrusakan di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al Karim, wa qala as-syaithanu lamma qadhiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa Dan syaitan Berkata setelah Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menetapkan keputusannya. Sesungguhnya. Allahu azza wa jall. Telah menjanjikan pada kalian. Janji yang hak. yaitu tentang adanya yawmul qiyamah. Lalu kemudian syaitan mengatakan kepada para pengikutnya. Dan aku menjanjikan pada kalian. Sebuah janji yang batil. Yang mengatakan pada kalian. Tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari kiamat. Lalu aku pun menyelesihi janjiku kepada kalian tersebut wa ma kana li alaikum aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan kalian aku tidak mampu memberikan pertolongan kepada kalian kalian juga tidak mampu memberikan pertolongan kepadaku maka jangan sekali-kali kalian mencela aku maka hendaknya kalian mencela diri-diri kalian sendiri كذلك demikian pula mengikuti teman-teman duduk yang buruk dan mengikuti bimbingan ulama ussu ulama yang buruk mereka tidak akan memberikan manfaat kepada kalian pada hari kiamat nanti, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penyesalan mereka di dalam Al Quran Al Karim. Inna a'fanasadatana wa kubaraana, faazalun as-sabila. Sesungguhnya kami dahulu telah menaati para pemimpin-pemimpin kami dan para pembesar-pembesar kami, namun justru mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. وهكذا الركون والثقة والاعتماد على مجرد الأشياء المحسوسة كالقوة العسكرية أو الأموال الكثيرة أو الذكاء الخارق فإن هذه كثيرا ما تخذل أصحابها إذا اعتمدوا عليها اعتمادا مجردا دميكين <تصفيق> بولا kecenderungan seseorang untuk percaya kepada sesuatu yang nampak yang buahir dalam kehidupan ini seperti kepercayaan seseorang bahwa yang mampu menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepadanya adalah kekuatan tentara ya kekuatan tentara yang mampu memberikan perlindungan kepadanya atau percaya kepada harta-harta yang melimpah bahwa dengan harta itu menyelamatkan dia atau bersandar diri kepada kepandaian yang dia miliki dan kepintaran. Dan dia hanya bersandar kepadanya dan menyangka bahawa itu dapat memberikan keselamatan kepadanya. Hadihi asbabun walakinnal iqtimada alaiha maakhulubil imani wattaqwa awda'fihi huwa alladhi yuhlikul mar'a wa yurdihih maka ini merupakan sebab-sebab namun sekedar bersandar kepada sebab-sebab yang zahir tersebut seperti kekuatan perang atau kaharta yang limpah atau kepintaran yang dimiliki oleh seorang itu tidak akan bermanfaat apabila disertai dengan kekosongan iman bahkan justru akan membinasakan pemiliknya fakam min talibin lil ilm fihi min adz-dzaka'i wan nabaahati والحفظ وقرب من المشايخ والعلماء لكنك ترى حاله يرثى لها من السوء والانحراف وعدم التوفيق وكم من طالب للعلم فهمه أضعف بكثير من ذاك وحفظه أضعف بكثير من ذاك وهو في بلد بعيدة عن العلماء نجاه الله wa waffaqahu wa saddadahu wa hudah innal imana wattaqwa wad du'a wat tasdid umurun muhimmah najah berapa banyak seorang yang menjadi penuntut ilmu memiliki kepandaian yang luar biasa memiliki kecerdikan yang melebihi yang lainnya Bahkan memiliki hafalan yang kuat. Bahkan dia memiliki kedekatan dengan masyayikh. Dengan ulama. Akan tetapi... ...engkau melihat keadaan mereka sangatlah menyedihkan. Disebabkan mereka orang-orang yang justru terjatuh dalam keburukan. Dengan akhlak yang buruk. Dan penyimpangan yang ada pada mereka. Sementara berapa banyak dari para penuntut ilmu. Engkau melihat kondisi mereka lebih lemah dalam hal kepandaian, lebih lemah dalam hal hafalannya. Bahkan dia jauh dari ulama tempat tinggalnya. Namun Allah Subhanahu wa taala justru menyelamatkan dia dari berbagai hal-hal yang membinasakan. Maka sesungguhnya keimanan itu, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula doa dan taufik dan kebenaran itu adalah perkara-perkara yang penting sekali dimiliki dalam kehidupan seorang so hamba dan keselamatan seorang so hamba. Tamanta haqqaqat lahu asbabun fi amalin minal a'mal aw amrin minal umur aw fitnatin minal fitan fa awalan an yashkura Allah jalla wa ala alladhi najaho wa hadah. Maka barang siapa yang terselamatkan dalam satu amalan dari amalan-amalan yang ada, lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan dia dari satu fitnah, dari fitnah-fitnah yang membinasakan. Maka yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat tersebut. Wa'alihi an yatawazalillah walikhalqillah wa'an yarif qadrahdhin ni'mah walaa yatakabbara 'ala ahadin min khalqillah fallahu huwal ladhi najja'h wa 'alayhi an yahfadha lisaanahu mim ma dan wajib pula baginya untuk senantiasa bersikap tawadhu rendah hati karena Allah subhanahu wa ta'ala dan rendah hati di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan dia mengetahui kadar nikmat yang Allah Azza wajal berikan kepadanya dan jangan dia menyombongkan dirinya jangan dia menyombongkan dirinya atau sombong terhadap siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwa Allah Azza wajal yang menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah tersebut dan wajib baginya setelah itu untuk senantiasa memelihara dan menjaga lisannya w'alaihi an yatawakkal 'ala Allah wa an yukthir ad-dara'ah wa al-luj'a subhanahu wa ta'ala an yahfaz lahu dinahu wa 'aqlahu wa qalbahu wa istiqamatihi fa inna hadha kulluhu wa rahmatihi wa tawfiqihi wa tasdidihi dan wajib baginya untuk bersandar diri kepada Allah bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbanyak untuk senantiasa tadarru' kembali kepada Allah dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa memohon kepada Allah agar Allah azza wa jalla memelihara agamanya, memelihara akalnya dan memelihara kalbunya. Dan senantiasa menjaga keistiqomahannya dan itu semua adalah merupakan kemuliaan dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. وعليه أن يحذر من البغي والكبر والعجب والتفاخر فالله أعلم ما الذي نحن فيه من فتن في قلوبنا وأعمالنا وأوقاتنا والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم كما يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته والعجب فاحذره إن العجب مجترف والعجب فاحذره والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم العجب يا إخوتاه يجرف جرفا أعمال صاحبه في سيله كالسيل الشديد الذي يأتي بالمياه فتجرف معها الأشياء بقوة فهكذا العجب يجرف ويأخذ معه أعمال الإنسان كالسيل الشديد القوي فاحذر من العجب واحذر من التفاخر واحذر من الكبر والبغي أن نجاك الله في فتنة فالله أعلم ما هي الفتن القادمة علينا والله أعلم ما هي الفتن التي الآن نحن نعيشها في قلوبنا وبيوتنا وأنفسنا، فإن الإنسان لو فتش عن نفسه لوجدها وجدها مليئة بأنواع من الفتن والأمراض والعياذ بالله. من واجب bagi seorang hamba setelah dia memahami bahwa Allah Azza wa Jal menyelamatkan dia dari berbagai macam fitnah maka hendaknya dia berhati-hati dari berbagai macam sifat yang membinasakan dari sifat kezaliman demikian pula sifat ujuk demikian pula sifat berbangga terhadap dirinya sendiri yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang terdapat di dalam diri kita. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui. Apa yang terdapat di dalam hati-hati kita. Maka wajib bagimu. Untuk berhati-hati dari penyakit ujub. Ujub yang membinasakan. Sebagaimana yang disebutkan oleh. Hakami. Yang disebutkan oleh Hafiz Al-Hakami. Rahimahullahu Ta'ala. Dalam mendumahnya. Di antaranya. Yang maknanya beliau mengatakan. Maka penyakit ujub itu berhati-hatilah engkau darinya. Karena sesungguhnya penyakit ujub tersebut dapat menyeret amalan-amalan seorang hamba. Seperti terseretnya berbagai macam. Seperti banjir atau air yang deras yang dapat menyeret segala apa saja yang dilewatinya. Maka demikian pula seseorang dengan penyakit ujub itu akan menyeret amalan-amalannya dan menjermuskan dia ke dalam kebinasaan maka kesombongan berbangga diri sikap kezaliman berhati-hatilah dan jauhkanlah di kalian darinya Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kita dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui fitnah yang dilalui oleh seorang hamba dalam kehidupan ini dan Allah maha mengetahui apa yang terdapat di dalam diri-diri kita yang kalau seandainya seorang memeriksa apa yang terdapat di dalam dirinya maka dia akan mendapati ternyata di dalam dirinya di dalam hatinya tersebut dipenuhi dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati dan berbagai macam fitnah maka engkau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipelihara dan dijaga dari penyakit ujub yang membinasakan itu kama fil hadis asabiqi thalathun muhlikat Wa i'jabul mar'i bi nafsihi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terdahulu Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga perkara yang membinasakan di antaranya ketika seseorang ujub terhadap dirinya sendiri kam min insani najahullahu min fitnati al-ghulu fa fi fitnati at wa kam min insani najahullahu min fitnati at-tamyiih fi fitnati al-ghulu Kem dari insan yang najahul Allah dari fitnah pzbie atau manhajie atau dawie, fi fitnah min fitnah al-shahwati wal-maafsi wal-atham wal-qadurat wal-ghayabul Allah. Berapa banyak dari manusia mereka selamat dari fitnah hulu dari sikap berlebihan di dalam agama, namun dia terjatuh ke dalam fitnah tertamgi. Bermudah-mudahan. Demikian pula. Berapa banyak di antara manusia mereka terja, terselamatkan dari fitnah tuttimi, bermudah-mudahan. Namun dia terjatuh ke dalam fitnah al guluh. Dan berapa banyak di antara manusia mereka selamat terselamatkan dari fitnah hisbiyah, dari fitnah manhaj. Namun justru dia terjatuh ke dalam fitnah syahwat, fitnah kemaksiatan, fitnah dosa dan berbagai macam kotorannya maka seorang so tidak mengetahui apa yang menjadi nasibnya kad <tid> nakunu ashad alfitani wa la na wa la na'lamu annana maftunun wa hadhihi fitnatun ukhra alla na'lam bi ahwalina walfitani allati fiha terkadang kita Terjatuh ke dalam fitnah. Dalam keadaan kita tidak mengetahui bahawa kita telah terjatuh ke dalam fitnah itu. Kita menyangka bahawa kita terselamatkan dari fitnah, namun pada hakikatnya kita telah terjerumus ke dalam fitnah tersebut. Dan ini fitnah yang lain lagi ketika kita tidak mengetahui kondisi dan keadaan kita sebenarnya. hajatuna tuna ilallahi 'alayhi. Haji tuna ilal-iltijai wa t-tazru' kabira. kebutuhan kita kepada Allah itu sangatlah besar dan kebutuhan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah agung karena nabiuna sallallahu alaihi wasallam كما في مسلمin yaqul rabbi atini nafsii taqwaaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh lima Muslim Beliau mengatakan Rabbi atini nafsi taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha wa hi rabbuk berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaan dan sucikanlah jiwaku ini engkau ya Allah adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa seorang hamba maka Nabi sebagaimana di sahih Muslim ايضا min hadis bin Mas'ud annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'alukal al huda wa wat tuqa wal afafa wal ghina. Sebagaimana Al-Imam Muslim rahimahullah taala juga meriwayatkan dari hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Allahumma inni as'alukal al huda wa wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberi hidayah, diberi ketakwaan dan diberi kesucian diri. Demikian pula diberi ke ke kecukupan. Wafiq Sahih Muslim, ayatnya, "Anhu kana yadu, fayqul, Allahumma inni a'udu bika min ilmin la yamfa, wmin qalbin la yakhsha, wmin ainin la tadmah, wmin nafsin la tishbah." Sebagaimana diruaskan oleh Imam Muslim bahawa diantara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' a. Ya Allah aku berlindung diri kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak memiliki kehusuan dan dari mata yang tidak pernah mengalirkan airnya dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas wal-ad'ayatu fi hadal ba'adi kathiratun jidda' yang بها تزكو النفوس التي بها يلتجئ العبد الى ربه سبحانه ان يثبته وان يحفظ دينه ان يحفظ قلبه وان يحفظ اعماله من المبطلات المهلكات doa-doa tentang hal ini itu banyak sekali yang berkaitan tentang permasalahan ini yang dengan doa-doa tersebut jiwa-jiwa hamba itu menjadi suci dan jiwa-jiwa tersebut Kembali kepada hamba Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dia memohon kepada Allah. Agar kemudian Allah azza wa jal, Menjaga dan memelihara. Agamanya. Memelihara hatinya. Dan memelihara amalan-amalannya. Agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Al-Muqaddimatul Thaniyah. Jika alimna ayyuhal ikhwatul kiram. أن النصوص قد بينت لنا أسباب النجاة وأسباب الهلاك، فأيانا ثم إيانا أن نسلك طريقا مهلكا ثم ننتظر النجاح، وأن نهمل طاعة الله ثم نطلب جنته، وأن ندجس قلوبنا ثم ننتظر طهارتها. ما بال دينك؟ ما بال دينك ترضى أن تدنسه؟ kemudian pendahuluan yang kedua yang penting untuk kita ketahui Bahawa apabila kita telah mengetahui nas nas dalil-dalil itu telah menerangkan tentang sebab-sebab kebinasaan tentang sebab-sebab keselamatan maka wajib bagi kita untuk berhati-hati wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari menempuh jalan yang membinasakan lalu kemudian kita menunggu keselamatan hendaknya kita menjauhkan diri dari melalaikan ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala lalu kemudian kita menanti untuk masuk surga dan hendaknya kita menjauhkan diri dari mengotori jiwa-jiwa kita lalu kemudian kita menunggu kapan jiwa itu disucikan. Seperti perkataan seorang penyair, Mabalu dinika, tardo antu dan nisahu. Wa inna tsaubaka maghsurun minan danasi. Ada apa dengan agama dan keimananmu itu? Engkau senang untuk mengotori keimananmu dan sesungguhnya pakaianmu itu dicuci dari kotoran. Ya ini bagaimana mungkin bisa bersih? Sementara pakaianmu itu dicuci dengan kotoran, dengan najis. Engkau mengharapkan keselamatan, namun engkau tidak menempuh jalur-jalur keselamatan itu. Sesungguhnya sebuah kapal itu tidak akan mungkin berjalan di tempat yang kering. Fala najata ma'al israqilillahi wa ta'aluk bilghairah wala najata ahwa'i wal bid'i wal tahazzubat maka tidak ada keselamatan apabila disertai dengan perbuatan syirik dan tidak ada keselamatan apabila disertai dengan perbuatan-perbuatan bid'ah ah. mengikuti hawa nafsu mengikuti hizbiyah-hizbiyah dan penyimpangan wala najata ma'al igraq fil malazzati wal shahawati wal ma'asi wal mukhalafat dan tidak ada keselamatan apabila disertai dengan tenggelamnya seseorang ke dalam maksiat, ke dalam perbuatan-perbuatan dosa dan hal-hal yang menyusahi syariat. Hal raitum yaman min al ayam muwaffan, yelbasu thumma yadhabu fi waktu al dawam ila mala bil kura liyal gabih, thumma yarjgu idantha waktu al dawam ila baitih. Apakah kalian pernah melihat ada seorang karyawan yang bekerja di sebuah instansi atau di sebuah syarikat lalu dia memakai pakaian pekerjaannya dia memakai pakaiannya untuk bekerja, lalu kemudian dia keluar, justru dia bermain bola, lalu kemudian setelah selesai waktunya, maka dia pun kembali ke rumahnya inna nasa la yafaluna dhalik لأن, لأن كل شيء له سببه الذي يؤدي إلى نتيجته فإيانا أن نسلك سبيلا وسببا وننتظر نتيجة أخرى لأن العلماء الآن الذين يتكلمون عن الذكاء ويتكلمون عن هذه الأمور يعرفون الغباء هو أن تعمل عملا بأسلوب ما فيؤدي إلى نتيجة ما ثم تأتي وتعمل هذا السبب وتنتظر نتيجة مختلفة عن تلك النتيجة الأولى فليس من الذكاء ولا من التوفيق أن الإنسان يسلك طريقا يؤدي إلى نتيجة ثم ينتظر من هذا الطريق نتيجة أخرى maka yang dimaksud di sini bahawa segala sesuatu memiliki sebab yang akan membawa kepada hasilnya. Yang akan membawa kepada hasilnya. Maka tidak mungkin engkau melakukan satu sebab lalu kemudian engkau menunggu sebuah hasil yang menyelesai sebab yang kamu lakukan. Oleh karena itu para ulama. Saat kala mereka yang berbicara tentang kepandaian, tentang kecerdikan, tentang kebodohan. Di saat mereka mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Al-Ghabawah. Apa yang dimaksud dengan kebodohan itu. Kapan seorang itu dikatakan bodoh. Ketika engkau melakukan satu amalan dengan satu sebab yang kamu lakukan. Lalu kemudian engkau menunggu dan menanti hasil yang menyelesai sebab yang kamu lakukan itu. Maka ini bukanlah sebuah kecerdikan, bukanlah sebuah kepandaian, ya. bukanlah Bukankah taufik dari Allah Subhanahu wa ketika engkau menempuh jalur yang membinasakan dirimu lalu kemudian engkau menanti sebuah hasil yang dapat menyelamatkan kamu. Alhamdulillahirabbilalamin, dan نكمل بعد العصر insyaallah jalla wa ala. Waffaqallahu aljamee' lima yuhibbu wa yarda. Dan sampai di sini insyaAllah Kita lanjutkan setelah Salat Al-Asr Barakallahu Waalaikumsalam